легендою, тривимірною перською мініатюрою. Зочий намагався зробити майбутнє житло Шаха настільки досконалим, аби мати підстави, змогу, навіть нахабство, просити господаря Персії про нечувану довіру і можливість дозволити йому, християнину, католику, Спроектувати і збудувати мечеть. Так, мечеть. І для того, щоб здолати нічних потвор, зірвати їхні плани, унеможливити їхню подальшу переможну ходу. Мечеть мала долучитися до іншого, побаченого самим будівничем містичного чотирикутника – кенаси, костелу, церкви і самої мечеті. Будівничий звів православну церкву в Черкасах, римокатолицький костел і юдаїстську кенасу у Києві. Тепер настала черга долучити сюди ще одну споруду для величезної світової релігії – ісламу. Городецький вирішив, що виконавши таке завдання, він таке щось зрушить на краще в цьому світі. Тому палац мав стати останнім і вирішальним доказом на користь того, що мечеть має звести саме він. Архітектора нещодавно наче струмом пройняло, коли він згадав давні пророцтво алтайського шамана. Тобі слід завершити створення благодатної четвірки – у якій прихована триєдність твого світу. Тоді ти допоможеш світу і пізнаєш спокій. Як він не розумів ще тоді чотири храми, чотирьох конфесій, благодатна четвірка, і в ній присутні юдаїзм, християнство і мусульманство, триєдність старого світу. А Шаманова Згадка про рибу, що тримає світ на собі, то натяк на його християнську віру. Риба – давній символ Христа. Щоправда, дуже неприємним спогадом для Городецького була відповідь шамана про роки його життя. Якщо це правда, жити йому залишається недовго. Треба поспішати. Але, попри все, він чудово себе почуває. Страх. Звичайний липкий страх, який охоплює людину повністю, до кожної клітинки. Страх поширювався, розливався містом щодня, щотижня. І відколи червона влада остаточно оволоділа Києвом, він не меншив, а тільки зростав. Його надзвичайно гостро відчувала Ірена Левицька в день, але особливо страшно було вночі, коли кияни зникали безслідно в різних відділках ЧК, розкиданих по місту в старовинних особняках на найдовших вулицях Києва, названих так міщанами через те, що, пішовши ними, Можна було і не повернутися ніколи. Нові хазяї старих маєтків швидко зробили колишні підвали для харчів і вин катівнями, камерами для арештованих, кімнатами для розстрілів. Мало не щодня Ірина збиралася піти до мосту над Петровською вулицею і забрати лов'яний валець, аби переховати його в надійне місце. Та водночас Левицька не уявляла собі, як серед білого дня походжатиме по мосту, вдивляючись у ребра балок, що стерчать над дорогою, як спробує узяти дивний сірий предмет на одній із них. Все неодмінно викличе підозру перехожих, міліції, агентів у цивільному. Піти вночі – це ще страшніше,